Síðara bref Páls til þessalónikumanna Í síðara brefi sínu til þessalónikumanna fjallar Pállum þá spurningu sem orðið hafði brennandi í þessalóningu. Það er hvenar endur komu Kristsmundi berað höndum. Hann hvetur menn til þess að láta ekki trubblast af annarlegum kenningum um það að dagur drottins sé þegar fyrir höndum heldur hvetur menn til að bíða Krists í tólimæði. Postunin byður þess að kristur sem gaf os í náð eilífa huggun og góða von huggi hjörtu trúaðara og styrki í sér hverju góðu verki og orði. Annarkabli, sextanda vers og næsta. Síðara bréf Páls til þessalónikumanna. Fyrsti kabli, þakkir og fyrirbæn. Pál, Silvanus og Tímóteus Heilsa söpnuði þessa lóníkumanna í Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náðsir meðudur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Skiltir okkur bræður og sýstur og maglegt að þakka Guði ætið fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hverstil annars fyrir vaksandi. Því get ég miklast af ykkur Ísögnuðum Guðs, þeirri þolgaði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þólið. Það er byrta réttlátandi um Guðs og að hann muni meðt ykkur Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið kvíld ásamt mér þegar drottinn Jésús opemberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekk ekki Guð og þeim sem hlýð ekki fagnaðar um drottinn voru Jésú. Þau munur sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri auðlíti drottins og fjarri dýrð hans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opembera sínum heilug og dýr sína og veksamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eru meður þeirra sem trú að hafa þenn vitnisburði sem í flutt ykkur. Þess vegna byrð ég á fyrir ykkur að guðminn álíti ykkur makleik þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt til góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nabdrottinsvors jesu dyrilegt í ykkur og þið í honum fyrir ná guðsvors og drottins Jésu Krist Annarkabli Dómurinn í vændum En að því er varðar komu drottins og Jésu Krist og að við söpnumst til hans byðið ykkur bræður og systur að vera ekki fljóð til að komast í uppnám eða verða hrædd korki þótt vísað sé til andvitrunar neð einhver sem ég á að hafa kennt eða skrifað um að dagur drottins sé þegar fyrir höndum Láttið engan viðla ykkur á nokkur nátt. Ekki kemur dagur og nema frá hvar við komið fyrst og maður lögleisisins komið fram, sonur glötunarinnar, sem setur svo á mótið Guðu og reikir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðus og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég enn þá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honu nú? Hann á að býða síns tíma. Því að lendardómur lögleisisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að reyðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleisingin opinberast, en drottin Jésús mun koma og byrtast, tortíma honum með anda munnsins og gera hanað engu. Þegar lögleisingin kemur fram er satanaverki með allskins furðuverkum, leigatáknum, undrum og allskona ranglætisvélum sem blekja þau sem eru á glötunarleið. Þau glatast af þegar þau vildi ekki þykja kærleikan til sannleikans svo þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líginni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á rannleitinu. Standi stöðu En ætíð hlíti að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottin elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið erðu frumgróði til hjálpbræðis. Guð let andan helga ykkur og þið trúið á sannleikann. Til þessa kallaði hann ykkur. Hann let mig bóða ykkur fagnarbóskapin um að þið skilduð öðlast hlutdelt í dýru drottinsvós Jésu Krists. Sískin, standi því stöðu og haldið fast við þær póstulu kenningar er ég hef flutt ykkur munlega eða með brefi en sjálfur drottinn voru Jésús Kristur og vöð fadir voru sem elskaði oss og gaf oss í náð eilifa og góða von, huggi hjörtu eðar og styrki í sér hverju góðu verki og orði. Þriðji kafli, byðjið fyrir okkur Að endingu sískinn Byðjið fyrir mér að orð drottins meði breyðast út og vera í heiðri haft eins og hjá ykkur og að ég mætti frelsast frá spiltum og vondum mönnum því að ekki er trúin allra. En trúr er dróttin, og hann mun styrki ykkur og vernda fyrir hinn vonda. En ég berð það tröstileikkar vegna dróttins, að þið bæði geruð og munið gera það sem ég legg fyrir ykkur. En dróttin leiði hjörtu ykkur til kærleika og þolgaðiðis krist sem þreytist ekki gott að gera. En ég býð ykkur sískinn í nafni dróttins og sérsú kristst, Það finnst neyði ekki hverjum þeim í söfniðinum sem er yðjulaus og breytir ekki eftir fyrir reglu sem hann fekk hjá mér. Því að sjálf viti því hvernig á að líka eftir mér. Ekki var ég yðjulaus hjá ykkur, var ekki heldur upp og aðra komin, heldur vann ég með erfiði og striti nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þingsla. Ekki eftir því að ég hafi ekki rétt til þess heldur til þess að ég geti verið ykkur fyrirmynd að breyti eftir. Því var og það að þegar ég var hjá ykkur, böði ég ykkur, ef einhver vill ekki vinna, þá á hann ekki heldur mat að fá. Ég heyrið að nokkur með að likkar slæpast og vasast í því sem þeim kemur ekki við. Slíkum mönnum býði ég og áminni vegna drottins Jéssú Krists að vinna kyrlátlega og sjá fyrir sér sjálfur. En þið sískinn, þreytist aldrei gott að gera. En ef einhver hlýðir ekki orðum mínum í brefið þessu, Þá takið eftir þeim manni, slítið samneiti viðan þá kann hann að bleiða sín. En álítið hann þó ekki óvinn, heldur áminnið hann sem bróður eða systur. Kveðjur En sjálfur drottinn friðarins gefi yður friðin, ætíð og allan haft drottinn sem yður öllum. Kveðjan er með minni Páls eigin hendi og það er merki og hverju brefi, þannig skrifa ég. Náðinn brottins vós Jésu Krists sé meðiður öllum.